Я увійшов за нею до вітальні, обставленої інкрустованими бронзою меблями, обвішаної барвистими килимами. На стінах чедернацькі маски з виразами жаху, гомричного сміху і задоволення. В серванті вигравав різьбеними гранями кришталевий посуд. Шулешко сіла у крісло, і поле пенюара розсунулись, але вона не знітилася і не прикрила ними повні коліна. Наче була у кімнаті сама, чи принаймні з родичем. Я сів на стілець спиною до вікна і обличчям до відчуваних дверей у коридор. Наді мною звисала люстра з кришталевими кульками. На столі височіла порцелянова ваза, розписана квітами і мальовничими фігурками жінок і чоловіків у широких кімоно. Розвернувся по кімнаті і поцікавився. «А де ваші діти?» «Діти?» Розгублено перепитала Шулешко, і її лице взялося червоними плямами, а в очах майнув сум. Та по хвилі вони застигли, примружились, і жінка відповіла зі злістю. Нема у мене дітей. Нема. Зрозумів, що бовкнув дурницю, але вже пізно виправляти помилку. Однак що ж сюди забігав Руслан? До кого? З я гарячково шукав зачепки для розмови, Хотілося сказати щось приємне для пом'якшення своєї нетактовності. Не чекав, що зразу спіткне мене невдача. А жінка насторожно дивилася на мене, гордовито відкинувшись на спинку крісла. Так вона мала право на образу. «Може ви ще запитаєте, де мій чоловік?» насмішкувато спитала Шулешко. Промовчав, бо дивився на вішелку в коридорі, на полицю для взуття заставлено босаніжками і туфлями. Помітив серед жіночих з високими підборами чоловічі коричневі з латунними накладками на носках. Мабуть, імпортні. А й справді, де її чоловік? Хто він? Що це я втратив рівновагу? Недознайомий ж завітав на посиденьки. Скажіть, рішуче кивнув. Загинув два роки тому. Зловтішно кинув. Знов вскочив у халепу. Втім, вешко не схлипнула, не приклала хусточки до очей. Вони сухі, яхідні і недобрі. Часом не брали мене на глузи. «Е, вибачте, товаришко, Раїса Гаврилівна квапливо підказала, заклавши ногу на ногу, безсоромно демонструючи засмаглі тугі стегна. Мимоволі втупився у страхітливу маску на стіні, що нестримно реготала, ну і Раїса Гаврилівна. Вона явно потішалася наді мною, знайшла розвагу від нудьги. Очевидно, вважала, що я пришелепкувати, і вдавала себе спокусницю. Відомий тип жінок. Хай забавляється, я теж не ликом шитий. Але не вже з нудьги... Спочатку вона справила враження серйозної жінки. «Для чого ця комедія?» «Приспати мою пильність?» І щоб поставити її на місце, зненацька запитав. 7 липня до вас ніхто не заходив?» У неї з ноги впала пантофля, і Шулешко заврушила пальцями зфарбованими нігтями. «Нікого? Я самотня жінка?» – жалісливо сказала. «І хлопчика теж не було?» ні? Сусіди мене не люблять, і заздрять, зітхнула, не полишаючи ролі, звабниці. Я дістав з кишені Русланову фотокартку, подав її. Розглядала, спохмурнівши. Славна дитина. Ви його знаєте? Вперше бачу. Що з ним трапилось? Десь зник 7 липня. Яке горе для матері, щиро зітхнула. Чому ви думаєте, що він у мене? Руслан ходив цією вулицею на тренування, відповів, уникаючи докладної розповіді. Я опитую всіх мешканців, ох і робота у вас. Шулешка звелася, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Вона провела мене впередпокій, зачинила двері, і я був упевнений. Стояла під ними і дивилася у вічко. Нехай. Їй же невідомо, кого я відвідував ще. Тому спокійно спустився сходами на двір, як не хотілося визнавати поразки. А я таки її зазнав. Моє передбачення справдилося. Ні до чого Русланові шоста квартира, де ні товариша, ні родичів. Щось добряче наплутав Віталик. Очевидно, з опалу не роздивився номер будинку і квартири. До того ж він в окулярах. Доведеться ще раз пройти з ним, вулицею Свердлова, може, згадаєм. Розповідь його, звичайно, не вигадка. А шулешко? Приваблива жінка і не самотня, бо не буде вона два роки тримати на ведноті чоловікові туфлі. Вечеріло. Минув ще один день розчуку. У підсумку не густо, а все ж дещо здобув. «І коли просіяти ту інформацію, залишиться кілька фактів вартих уваги», – згадав. Зранку не дзвонив скоричу. Може, у нього були якісь новини? Якраз вільна будка телефона автомата біля магазину. «Слухаю», – почув втомлений голос майора. «Це Загайгора». «Добре, що обізвалися. Задам вам на ніч загадку». «Яку?» «Це жарт Арсене Федоровичу». А коли серйозно, то витримав паузу скорич. Мені о дзвонила Табурчак. Їй ніби телефонував Руслан. «Ви мене чуєте?» – стурбовано запитав майор. «Чую, чую. Що він сказав?» Мовчав.